На подвір'ю молитовного дому зробили підвищення, як високу сцену, на якій знаходився чоловічий хор чернівців і чоловічий хор з Румунії, музична група і музична група чернівців Світанкова Заря. Проповідуючи теж, низько біля сцени був наш камінський хор. Людьми було забито все подвір'я, повністю була забита і дорога аж до повороту, Час людей була на подвір'ю сусіда через дорогу. Була переповнена вся відкрита віранда на дворі і сходи до неї. Був повністю забитий балкон на дворі, і крізь відчинені вікна з середини зібрання з балконів і третього поверху дивилися і слухали люди. Через дорогу від зібрання був колгоспний великий грушевий сад, який був заповнений приїжджими машинами. Так само всі дороги поблизості і наші подвір'я в тих, хто жив недалеко. Тільки у мене було на подвір'ї шість машин. А в хаті в ніч перед відкриттям і на всіх підлогах спали гості. Так що вже пізно вночі я відводив тих, які ще приїжджали до других людей, тому що не було вже далягати» то було таке величне свято, якого Каменка ще не знала ніколи до тоді. Коли після закінчення першого зібрання гості від'їжджали додому, то цілу годину виїжджали по центральній дорозі. Люди світські дивувалися такою кількістю машин. Богослужіння було чудове. Відбірні проповідники натхненно говорили Слово Боже, Злагоджено співали хори, милозвучно лунала музика і вірші, народ терпеливо стояв на ногах всі ті години. Тільки впереді були розставлені декілька радів ослонів для стареньких людей. Того дня було свято П'ятидесятниці, стояла гарна сонячна погода, через гучномовці далеко по селу розносився святковий спів і проповіді. Бог чудово благословив служіння, і коли браття призвали людей до покаяння, на наше спільне здивування вийшло 32 душі. Такого до тоді ми майже не бачили, щоб стільки людей за один раз вийшло на покаяння. То було тільки початок євангелізації після так довгих заборон і гонінь. О після вже ми бачили, як люди сотнями виходили на покаяння, а тоді – то було чудо, і ми раділи сльозами на очах. Тому що люди говорили по-всякому, ви будуєте таке зібрання хіба що для того, щоб мали що від вас забирати на свою потреб комуністи. Чи доцільно вкладувати такі кошти і стільки праці на таку величну будову, якщо можна і в простеньке збиратися? А ми відповідали, що для Господа повинно бути все саме краще, Якщо у вас по домах стільки гонорестого і прекрасного, і воно вас не судить у вашому душі, то чому ви противитеся, щоб в домі Божому було гарно? Одна душа дорожча усього світу, сказав Христос, і якщо в цьому домі покається тільки одна душа, то він уже себе окупить, і його будівництво буде оправдане. А тієї дни не покаялося тридцять двоє, а не одна душа. Тому ми торжествували і радувалися. Коли служіння дійшло до того моменту, щоб звершати молитву за освячення дому, на платформі вийшли всі служителі Буковини, тому що то з'їхалися на таке свято всі. В тій молитві ліс братерських рук були підняті до синього неба, а опісля додому молитви щоб вічний і величний Бог благословив його для покаяння і спасіння багатьом людям. Молилися в кінці одиночними молитвами присвітер нашої церкви Буждуга Дмитро Денесович і бувший присвітер нашої церкви Воробець Іван Степанович, молився по-румунській присвітер церкви села Велика Будда брат Тодор і старший присвітер по області Бабій Петро. Коли браття Гості самі звернулися після всього до всіх присутніх, щоб підтримати нас матеріально і зробити добровільний збір грошей. Всі присутні щиро відгукнулися і поверх людських голів понеслися, передаючи з рук в руки п'ять великих капронових тазиків, у які люди щиросердно клали свої гроші. Чому я кажу, що щиросердно? Тому що коли я особисто зайшов у кімнату, щоб зняти для пам'яті і ту подію, то побачу на підлозі серед кімнати купу грошей, які не могли вміститися на столі. Коли брати їх склали, підрахували, виявилося, що нам пожертвували вірих вісім тисяч карбованців. Для порівняння того дару напишу що максимальна місячна пенсія складала 120 карбованців це було для нас теж великим Божим благословенням Юрій Волков в нашій сім'ї перед тими подіями мій син Анатолій служив в армії в будівельних військах де доля звела його з одним хлопцем сиротою з дитячого дому який теж служив разом з ним. Звати того хлопця було Юрієм по прізвищу Волку. Він був по нації Білорус, високий ростом, з крутим характером, з таким характером, що з ним ніхто не хотів мати справи, навіть офіцери його побоювалися. Він ще до армії відсидів у тюрмі, був безшабашний, від нього можна було чекати будь-чого, Здається, він не думав нічого наперед, що йому хотілося, це робив. І цей Юра одного разу примітив, що Толік заховав щось під подушку. Так як він був злодій, то те заховане стало його, то була Євангеліка. Він став її читати і зацікавився прочитанням. Признався Толікові, що він читає і хотів бути такий, як Толік. Толік став йому роз'яснювати, все те дійшло до командира. Командир, коли притав, знав, то не заборонив Толікові, як те робилося по-звичайному. Але навпаки, сказав, перевиховуй його по-своєму. Я дозволяю, тільки щоб він змінився на краще, тому що з ним неможливо справитися по-іначому. І Толік трудився. Юросей налаявся нецензурними словами і не міг відвикати від того. То він домовився з Толиком, що коли він по енерції скаже якесь погане нецензурне слово, щоб Толя його бив, як він казав, у морду. І так вони здружилися. Тола йому розповідав про наше життя, про сім'ю, що в нього ще є сім братів і сестра – і Юра захотів після демобілізації приїхати жити до нас. Він не мав куди їхати. В нього не було нікого. Він знав, що його мама, коли народила, то залишила його у роддомі і втекла. Так що йому було одинаково куди їхати. Толя став писати мені про те у своїх письмах і просити дозволу, щоб той бездомний хлопець приїхав з нами до нас». Я став роздумувати над тим і не бачив іншого правильного рішення, як тільки дати згоду. Тому що відмовити людині, яка тягнеться до доброго і немає куди дітися, буде гріхом. І погодився. Думав, маю дев'ять дітей, буде і десятий серед них. Я добре розумів, що опісля можу мати з ним і великі проблеми тому що я був засуджений у армії і жив серед таких і мав добру школу взнати, як треба жити серед них, щоб не було проблем. А воно нелегко, але можливо. Якраз перед відкриттям нашого молитовного дому Толік і Юра демобілізувалися і приїхали обедва додому. Він не мав навіть у що приодітися по-цивільному. Ми купили йому костюм, Сорочки і взуття. На відкриттю він вийшов на покаяння і відвідував зібрання. Один час він з Толиком після армії, і Толя пішов з моїми другими хлопцями до роботи, взяв з собою і Юру. Мої хлопці майже всі малярничали. Юра відробив з ними один день і вечором заявив. То робота не для мене то жіноча робота, і більше до роботи не пішов. Я розумів його, що він не звик бути приселеним, що йому стало жаль за минулим образом життя. Розговорював його, що ти не переживай, все буде добре, ти привикнеш до сталого життя, знайдеш роботу по душі. Дівчат серед віруючих є багато, коли вже станеш членом церкви, то знайдеться і хороша дівчина, можливо, і з хатою, і заживеш. Він сміхався, йому того хотілося. Він бачив, що ми дійсно добрі люди, які не дають недобрих порад, допомагають і допоможуть. Та все ж романтика безшабашного минулого життя давала в ньому про себе знати. Він був у великій боротьбі з собою. Нас поважав, був до нас добрий і послушний. Любив дуже допомогти, як щось зробити, то так, по-героїчному, щоб те було з ефектом. Час проминав, він про роботу ніде не розпитував. Ми терпіли, я в душу йому не ліз. Коли другі брати хотіли дати йому якусь пораду, як жити, як поступати, щоб вийшло все добре, він теж приймав від других в штике, відповідаючи, я сам розберусь, як мені поступати, я не з тих, щоб мені хтось указував. І люди відступали від нього. Почали говорити мені, кого ти приймав, нікодім. Добром ім не пахне від того, що ти зробив. Думай, як бути далі з ним. Я не міг нічого іншого робити, як терпіти і надіятися на покращення. Та покращення не було. Прогнати його – то не християнський метод, а він ставався гіршим. Надходив на нього якийсь важкий настрій, він замикався в собі, до нас не говорив і не їв. Так могло бути і день, і два, і три. В такому настрої він лягав спати на другому поверсі, там біля балкона у мене був такий куток з ліжком. Я порою любив там в тишині посидіти, іноді і поспати. Він лежав ніч і цілий день. Жінка готовила завжди сніданок для всіх, і йому виносила туди. Дбайлова запитувала, «Ти хворий, Юра, що з тобою?» Він махав головою, що ні. Вона залишала сніданок біля нього, через якийсь час – Знову заглядала, він лежав, їжа не тронута. В обід несла йому вже іншу їжу, теж мовчав і не їв. І ввечір теж так. На другий день теж все повторювалося. Різниця була тільки в тім, що їжі біля нього вже не було і посуди не було. Третього дня теж саме. Після чого приходить на низ до нас всіх, Якби нічого не бувало, веселий, розмовляє і не пояснює, що з ним було. І таке було декілька разів. Ми після посуду, в йому носили їжу, знаходили в нього під ліжком, куди він закидав її. Він навіть не мав про те турботи, щоб принести її звідти вниз на кухню. Чи в його голові щось заїдало? Чи що, не могли ми розібратися. Я допускав думку, що в нього було сильно розладжена нервова система від різних стресів в так бешабашному житті. І він впадав в якусь важку депресію, і потрібно було дуже тактично в тій порі до нього відноситися, щоб він не зірвався в гірше. Ми перетерплювали те спокійно, тому що розуміли, що він морально травмований. З часом він ознайомився з людьми, став десь вечорами затримуватися, завів собі приятельку, з якою мав зустрічі. з особливого я не міг йому за те казати, тому що вона була одинакова і те, що до нас у церкву, думав, Може, вони порозуміються, у двох покаються, і він осядеться.